أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله أمني عمرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آياء الحديث علم متعلق تكم افتدائيات دعوية تسكرى مختلفة داي لمباكي مختلف اعداد دي مقايس کې دي او حديثو کې आवाज ذکر کېږي دا حديث مثلث ته یان دري جملې وکي پدريو جملو کې دای لم مقابل هغه څې دري مثالې ذکر کېږي اوله جمله کې دار تدریب د ناشور علم تا راوید د ناشور علم تا علم فارولو تا تدریب زمو جمله کې هغه هې راستنې علم کې وحدسو عن بنی اسرائیل والا حرج او بدرے و جبلہ کی احتیاط فی العلم نے احتیاط فی او زجر عن القذب فی العلم شکع علم کی در روح و نظام ساتھ البکاری په دې یو حدیث کې یا علم مطالف قادرې مسلې ذکر کئي اوله تر دی د ناشور علم تا بلغه ان ولو آیا ورثه وي زمانہ را دې معنی کې اشاره ده اخذ علم تا دا نبی علیہ السلام نا تا علم تا اشارتا شاوز ذکر اوکا پس دا ذکر نای بیعو رسو پس دا ذکر نای بیعو رسو عنی یعنی وایخ لتا مانا مطلب بلغو عنی ما تیر او رسو چه ما بانده او خبره کئی چه نبی علی السلام ویلی و بکارده ده چه سنده ده تمالومی یا مستند علم اصطاب اعتباری چه ده بیسانه ده خبره نکئی ده غنه ده او ریندلی یا د مستند کتاب کلی دلی بی چه اغای کتاب چه گمدنو و نقل ده تقاطی دی او سید سیحاہ نقل قید و موضوعات کی مشہور نوی و مطلب تسحیز رویدہ زمانہ نقل قید و ماتی رو رسول ملغو عنی انساندو علی بیان کا ولو آیتاً ظاهر کی دا دا چې ورنه نبی صلی الله و سلام دا بیا واځي آیا سنت نقل کی او حدیث نقل کول جایز نه دي چې نبی صلی الله و سلام دا سړی حدیث د کی او دا نقل کی دول حدیث نقل کول جایز نه دي حائثه رحمه الله تعالی دا آیاتان مان کړی دا دتن نهرات کلې مفید دی کشاره تقلیل ته د و پایتن اګر کوي یو کلهې مفیده یا خورانې او کاغه حلیشيې کمدنو توه سو د خبرې طرف ته اشاره ده چې کلک د څزده کړي دي نوبل تهه سوا فائداء و بكشي نحن نذكر نويرا صوت نحن نو ناقيد نلاو مستريش نحن ناقيد نحن ناقيد أولاب الحكم أولاب الحكم نقلق نويرا صوت ناخې د مخول د لې وصلیاغې کمدنو اولا ب الحوفمي د دل د د کمدنو کا لمجې دغله سوول به طرریق اولا شي دا د خ سر تووج شوې ویلدي ددې مطلب دا ل دی چنګېیرته را سه او سو اشاره دې خبرې دا چې د آیات حفاظت وعده الله کړی دا دا آیات چې په قرانه کریم د حفاظت وعده چا کړی دا الله کړی دا کتے رسای او کنا رسای په قران نه ځای کیږي 47 رسوي او کنا رسوي په قران نه ځای کیږي زمہ حدیث سیری نو دلتا ذکر گو دا آیت رسول دا رسول دا آیات ذک르고 چهورہ د آیات را ثور ضروری دي مده حدیث را ثور په به طریق اولاده نشي چې د حفاظت او را ثور څا پر ثور موقوف ندي هغه الله څنګه ساتي او الله رب رضت ولې حفاظت کوي تاسو څه کوم ګرو تاسو ایا څو نه څنګه وراسو وي دا ایا تر څاوځو وراسو وي نو حدیثوب په طریقې اوله څو ځګه جتا څو نه وراسو وي جچا سره کوم صحابي سره کوم حدیث پاتې شنو اوسو پاتې شنو بس جچا سره یوي جچا سره یوي هغه خو بس پاتې شو بیا په تاسو باندې نقل کوي بس بل ته نقل کوي جایا تر څاوځي په حدیث کې دا په طریق الاولا څه شو ثابت شي بلغه واني ولواياتن چې تاسو سره سوي ناګا دیور اسه مداره دی دی دین یو تبلیغ د تبلیغ دین د دنیا سره او جصی ذکرې وګالي وره اسه قرآن مجید کې بلغه ماو انزل یا صلی اللہ <سؤال> علیہ کڑی رسول <موسوكي> <سؤال> رسول <سؤال> یو سره چې حاضر اسې او زه حاد دایته نو خدمت کی او سما کا اوه سره دی لا لگا یو سره د دعوت او تبلیغ آیاتو را اسې دوم اللہ علیہ کڑی رسوله سره غثی یو سره د توحید آیاتو هغه ته یاد دی او تاریخ او پوئږي را یو سره د معاشرت آیاتو را او سره د وای شریعت د سکه او صحیح د ټولې د دین سری شاويري بثرا سره د تایید کړي او په یو بل ذره کړي ان حساب د د حق پزاند کې نه غړي ان حساب د حق پزاند کې نه او خپل بقا د بل په فنا کې نه مرخصوي خپل بقا د بل په فنا کې نه مرخصوي او خپل عزت د بلز د ځایکې نه مر حسن جب خپل عزت دبل بلز د جنت نه مر حسن کی چې د والي عزت منطقي کوم شراب د ذلیل شي شراب د کوم د ذلیل شي ده نه رضا او ساتي نن او ساتي بل غواني ولاوا مصیبت دای چې او سړی تا د کومه خبره اهمیت معلوم شي زه خبر سوال اهم دي ما قبل ورثه بیا ناجايش كار شي او قابله غير اهم د رستا په نظر غير سره اهم د دغه په نظر سره اهم د هغه ورسي څه ضرورت پس هر دي د اوس وړه هټون شي او یو عمر طول لامو دی چې تاسو سره شيبي وس هغه ورسي کنه رب دې منګه خرابي و بده غدای که خرابی گو بنزی بوانی و لوایا جو اما جملا دادا حدیث و حدیثو اسرائیل و حرج او قبر نقل قوید منی اسرائیل و ناقذی که سبولان اشتا و حدیثو عن منی اسرائیل و لا حرج و دیو سوال و مخی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې تاسو شنو اوسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتاو فرمایي ا متاهل بی کون انتو کما تحوقات لی یود هر سو له په دین ته هرادی په کون دین باندې ویرانا نشته چې تاسو د بنی اسرائیل او کوي لاینه باندې ميدل دوبلی اسرائیل او نه خاص کولای ځای ملي هغه دې معلومه شو چې دوبلی اسرائیل او نه خاص کولسي ځای دوبلی اسرائیل یو جواب داو چې ځکه څه خبرینه یو احکاماتي او یو واقعي تاریخی حیثیت ته تار و احکام باندې تو باندې مخکیو و چې قران کافي دی تاسو ته پاتنه لګی چې تورات کې کوم مرسوخې کوم غیر مرسوخ دي مس قران ته وګورئ چې قران کوم او تل هغه یې زسو باندې څو څو تاسو قران زم پرخه دلته رسې شو راکاما ته باندې تاسو چې کومنه لا پورا نهبنيستا رغب باندې تاسو خوانی نو بارکی مو بوری حوالی نو بارکی واقعاتی نو حد دیسو دوی مدارا چه حالتون مختلفتی ابتدائی حالتو مدیلہ لقرآن مجید ومزاج ناندے لقرآن مجید چه کم درو با قصد او دا شوی نو دا احکامت شوی نو یو پوره پټا ورته د یو بودیوی او اسلام پوره اعتیاذ نو محمد نه کړل چې تاسو چې ګندنه راغی نه لا تاسو مخ وو چې دا قرآن په یو جوړ اسلام څخه عبارت کړی تر کې ناش نو بیا معلوم کو او خبره کوې شو درست حالت ته اجازه ته لا شو به ابتداء ویلو حدث وان به اسرائیل ولا حال بدینه والو بشوا چې تورات او انجیل قتل ده جګندو سناروا دي تورات او انجیل قتل چيرين تعالی نار روانه نه بلکه زر زایینو کي لپاره فائده کي زنه زایینو کي اگر دکت د در تشریح که آگه رکی و واقعات رکی کې خواه سکی گواری که انده آگه و واقعات لر تفصیلی دی درد اپتداو الخلق شده ده و مستقل مسئله ده درد جب تورات کسی مر تفصیلی ده و بل درد که دون را تفصیلی نشتا بر خلق شده در تورات که تفصیلی ده دیره و بایبل تورات کتل سی دی یا انجیل کتل درس انعروانه دی وقال كل سالك قدره په <وطلع> پنځین مسمعشي او بیا تحریف او غیره تحریف چې د قواله شي اې مصباحر لكه څنګه قدر شي دایې په حدیثو عن بني اسرائيل ولا اهر درې ما جو ذکر کړي په دې کې ازدر او العلم زې ت لم کې د ضرروغ نظان به کاريکه زماله یا مطاممي ده او شوک چې درروغ ومابانې د قشته یع یو خبره زمان ده او په ماوان اوپله یو خبره زمانه او په ما باندې قصور باندې راو تاواله ضروري په ما باندې جوړ پل متعمدا نفس پر د دې د دې جمله باندې معرقي محدثینو ذکر کړی دي 70 تقریبا د شپږه صحابه نقل کړل باره صحابه کرامو د دې کنده نو مانن مو تواتور ترسیدلی دا دا جملے سے کمدنو مانن سترسیدلی دا تواتور ترسیدلی دا بہا سا صحابو سلق خلق دلی آگئی دا جملے نا خلقنی دا دا بدین کی منہ فرمائلی دا چی نبی علیہ السلام مالی دا روح دور چی آئے شیر سے براہ محمد چې ډرو پرخو کې دا په سرسهابو ننفسله نو په ډیررو پریخو کې د نفر د متامدن شته دا نفر د متامدن شته دی نه ووي ب په کار دی متام نوو صلیحی حدیث کی عمرাজি چې یو شو موضوعی روایت جوړول کې چې غرض د هر کتشه کمنو روایت څخه جوړه وي خو په پیداګلۍ د نبی علی سلام نړۍ او مات کې فراغ یا د یو بادشاہ د خوشاله کولو دبارا یا د یو مالدار د خوشاله کولو دبارې او روایت څخه جوړ کیو د دنیوي مقاصد دبارا الآثار المرفوعه قاری <مثلا> <بارك> کی دا <مثلا> رنگ دې لهورو کتابونو کې دا <مثلا> وایي چې دا وزن له حدیث دا غي اسباب ذکر کړی دا حدیث غرض عارفین د حدیث په اړه څه ویلي وایي هغه مختلف سره دي سنتيات اسباب دي دا غي له وجه نه خبر حدیث موضوعات پر کومه مولا قریب د خپل کړی ارق او تذمیل کې مولانا عبدالحی رحمتہ الله تعالی د خپل کړی الا سرع آثار الاسرار آثار المرغوبه چهره الاسرار المرغوبه فی لا حدیث الموضوعه هغه کوم چې ګمرونه خپل کړی پریابی دنیا ویل علیکم یا به تعصب سو غالبو نو ډل راځي دا مقاصد لپاره ونګره روایت کوي دوی یو خدا او ورته आले مو متعمدن کې د غواځې او اشاره کی کوم کې ونګره متعمدن لفظ نشته کومه ته یو کو کې متعمدن اشاره چې کوم سره بلا تحقیق دا حدیث نقل کړي د لا تحقیق دا حدیث کې دا یو قسم د قصتاله چې د وادیم سره مخصر څه نو بس ګوڼه خور ساده ټول هغه شوي الګا تحقیق وګوریا نو نقل کا دا تحقیق لګې او د نن د کلکې بیان کې وي پھر بیان خیتتا کئی یا خلق ځان طرف سمائی لگئی تو موضوعی روایات ہوئی موضوعی روایات ہوئی عارف شیخ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ خانبادشاہ سے واللہ و مرسیح کی برکاتو آشی دا خلق پذیر کی دیر زیاد مختاط ہو دیر زیاد مختاط پامباشا ش یوسف خاپول ش یوسف په خطر علی نړیو د سنابو مرجان دي پلانکي پلانکي پلانکي ری ویس مونږ جوړی دي زمينه روجو کوي چې دا پروا دیو شي اسه ورته خاطرولې کوري الله دې خوشاله کړي الله دېستا قدرو کې عزت یو کې دماجه کمینو اصلاح دې وګړه اوردان کوم خبرو چه تبه کتاب لکنی برطماتا نشان دهیوکا چه کم کم نی ایسه بیترو باستا مرکیسته دشنو حاشه کی بولی کنی را در اولی گلو حاشه سے پا حاشه کی لی کلی کنی چه لاتی کنی در اداتی کنی چه سخت مرشا ناس خبرات چه ساشیر سر رحمه اللہ و تعالی روزنالی کتاب روابستو نخان باچا شیفتے بود انا پاقی که خبره نکلی چې صاحب ایدا ما یا دی ایدا ما یا دی نمو قرده دی که خستاس ایدا ما تا پتارا وقتا پتارا ایدا ما یا دی وی ایده صبح ماب کئی نا ایده نماب کئی بلکل ایما بیان کو وی پنفیر کی بیانی مانزید کی بیانو ایده پکیناس کو ایما جی دا حدیث شویره ایما غلط که صحیح نده او که صحیحنه قودیه دا ده دا دغه کی اخذ کليری آ دغه کی کليری چې دا یو یو بیا ولہ توجیه کولا مې توجیه ز ساده څه ودا خو موضوعي دي د حدیث دا توجیه حدیث فرع ده صحت د حدیث دا چې صحیح شنو قلم رسکای توجیه ده داول له کړي دا وی هر خلنو ولولي کلو لازم ما دې خاطر ښه دا زموږه غته اعتراض ګللې شمالي ګذرګلونکي لیلي کړي مؤتي سره دنسه مدته لوړالي پرټرز رساله کې مضمون ورکړو پای کې او حدیث نکړل چې دزنه شوبس بس بل رساله کې مضمون راځي دغه تیر مضمون چې کوم باندې تیر حدیث نکړل دا غلطه مو موضوعي وړت چې کومه تفسیر کړل دا د موضوعي وړت تفسیر مضمون په خپل شایع اغه ته خاطر علی کله او مکتی سرت د دې په خپل اساس یو کا اوا ون مزور کی مکتی سر به بل چاته ست اجت کیشتہ بل چاته ست اجت کیشتہ او بل دا چا په دغه خاطر د چا په بل هغه چا په ځای کی په کله کړه بیا حل بچاس سه بل لوکیات کی لیکلی دي 47 سه وی کله ده شاپور کله ده او یو مومنګل سه کله ده چوما دې په ساته حافظه خلک نه چوما څنګه چې ګوندونو ته خاطري کړل ديخ پر خلک دیاريخ مناله دااريخ یې مناله بل تاریخ کړه ته څه یې کړل مینور ځکه چې خطر دې کې یوري بیا هغه کوي یذان غ باندې ګوري چې داداس دې داداس دې داداس دې دې وی چې لاله هوښنه کې ټاله طرف شي خبره نقل دیکه می احتياط پکاره کله کو خاطبان و باندې واعظين و باندې لو واظو ذ حل کو ذنار مولو غل وایشی په موزوئل وایاتو باندې دخل کو ذنا سفین نرمی ذم الحواکه دیوان اللي جوزلي دی لو زاټی چې ذ موزوئل وایاتو نا موزوئل وایاتو نا آثار تابعین او قول ده تابعین وبتردی په دې ورو ورو بلا بلا خپلشته ما غن په کلقه کمنه په حسنې بستر خپلشته دې د بشيري خپلشته د دایرو مرو سې خپلوا شده یاد نور له لور له علماء دا خلک ټول خپل خپلې غنه کلقه کړه په دې کې غلطی را جوراند شي ځکه په یوالین باندې خبره شو کنه نو څه خبرهونه ده دا دا خبره دې کنه لګناله ده په دې څه په ټکي كونار دې دا كونار دې وَمَنْ كَذَبَا عَلَيَّ بل بلعلمان لكي شديك بي احتياط نحوي غلطيهم نخلال شديك دا. احتياط نكي و نحوي غلطيكي فائل بدأي مفهولوئي مفهول, مفهول بدأي فائلوئي ابتداك مملو الحديث كي مرتبة علم الحديث شديد دي حديث ومرتبة ده علوم آليون رسكلا ذکر عبارتای علومی الیون رساله پرستوا صفدی کیدل احمیه صرفه والدیرا نشی احتیاطی په کار ده په بھارت کلیه احتیاط مغاری و من ک زوالیه مصامرا مدقست اللذیذ فی اروجه الداخلہ علی اذا هو فقده من النار وتیار ایزان لدا دایشی کبر نورنا یا مطلب دار دی ما دروخ د دنیوي دوځه ته په دې جوڅ کویګی دا کوڅه کویګی چې موږ شي د یو ورکو شي نه سي دا جوړای دې دا لاره تور نه بل زړه امر خو معنی دې انشاء الله ما دې معنی نه خبر ده په یالي دې نه نه ايا ريزان لا را ذويدي ذات لا دي او عن الكذب في ليلم ازجر عن الكذب في ليلم ليلم كذا رو غران حاصل عرصم رتن جننو والمغیرتن شعبان جو آلا فرمائی چنی نبی علیہ السلام فرمائی لدی من حب دس آنی به حدیث شاہ چه بیان که زمانه یو حدیث یو آنه کذبون او کمان کودو شدات روخ نی در دو پیم کمانو حدا سچنے دارو خودے شانمی لحمه اللہ و تعالی تفتتول علماء کی ذکر فلوی اور نور وزاینو کې چې د دې حدیث اندغوي د دې لو پل انوارات څنګه صاحب دل چې صاحب دل واقعي مخصوصي چې چاته د غمونو شوق رسې وی واجد قوتي قصيری واقعي د غمونو قصوخه د صحیح حدیث سره مو ځای فرق کولې فزوم باندې چې وایوږي په تاسو ولګي په تاسو ولګي د ژوندو زایینو کې محدثین غد غد خلق یې دا سو باندې خلق دي فسخه فرسه کتابونه دي فسوم کې نه و حدیثو کتاب راځه په قبل راځه را دا علاوه محدثین دا ډېر لوی خلاکو لوی خلاکو دا فسعيد بن خزيمه وجد له كتاب في الحديثه بابي كل كلا ابن خزيمه دي وعندي من هذا الحديث في نفسي شيء في في نفسي من هذا الحديث شيء بس ده تاريخي نور اليات هذا مش تقولك برضه بالاطمئنان ده عالم ما معلومات قد پریشیندی پریشیندی تحقیق کوي چې تاکيکی ټول یې علاوه ته معلوم کړی چې دا وایي او معلوم کړی چې دا حدیث څنګه نور لکه یا څه sortes یا پکې وایي دا څه چل پکې دی اوس هغه په زور کې باتیںي بعضی معلومه دي په زور کې باتیںي کې معلومه دي ورته دا له ځاګر مړنه دا ځاګر او معنا رضوان مالوکی یورا مشهوره دی دا معنا رضوان مالوکی یظن ان درو کیس په چرزو ګمانی چې دا چې کمنه درو وه او یوز نو صدره چې راځه مره او هو احدل کاذبین مته روزونو دا هم دی یعنی ما ته په نسبت باندې چې لا خبره ده دروغ او نه دروغ خبره او بیا تړلې په ما باندې باندېږي په ما ته نسبته کوو دروغ ورپیاشو نن دین دا روز جن دی دین څه شي نه و دروغ یو دروغ جن دی دوی باندې دا شده تثمیه ده ده پر دو کی یو ده یو دروشن مدعید نبویت ته او دین دروشن واضح ده حدیث ته دو دروشن, دی. دروشن, دروشن, دروشن خد دروشن ته دی. دو دو کی یو درد یو مدعید نبویت ته لکه او دین جه کندردار شده واضح دم دروشن دی. دوئم اتوجید، یو در او جند واضع، د در او لا ناقل، نا ناقل و سرپده گناه کی شریکته، دک از دا دی حدیث شهرات دی ناقل سکو، ورک، دی موضوعی روایت لا، شا، ناقل ولی تکنه سوارک ورک، شهرات ورک، دولی بیتا خی کنا نو معلومه شو چې موضوع یې ورته خلکول جایز دي د سرکيب لپاره هم جایز دي د پتاین لپاره هم جایز دي ها کھانا خلکې عورت ته کی نه دی جایز د دې لپاره صرف نقل قول چې د دې خبره نسبته نبی اسلام سره شوه ده او دا موضوعي خبره را اړوره دي سنتونو سره دغه نه او شاته ولې تذکيره لپاره د خپل کلوځي راځي ځوړې ځل ځل او مزوي څل ځل ځل هغه چې په فضایل کې صحیح چليږي هغه ځل چليږي ولې ګان او موزوئي مو جوړې نشي ګندور ساتل په کار دي ان دا او خپل وعنه آية رضي الله وطرانه وقالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي السلام فرمائي لله من يريد الله بي خيار يفققه في الدين وإنما أنا قاسم ولا عجو فيك بهديث يوخبرنا لجفازة فزيلة لعلم فزيلة لعلم او دې خبره مبا ده اله هغه ځای ګرځي اشاره ده فضیلت ليلن تر اشاره ده یو خبره فضیلت ليلن ورسره زمنن اشارتاً او مسئلہ ذکر گئی اصل علم کم یعو دے جا غد الفقہ ہو فی الدین اغد الفقہ ہو فی الدین ما یو لد اللہ بھی خیرن یو فی الدین سو کم شرادو کیا اللہ رب رضا اغداء خیر رسولو نجو حقهو في الدین ویوار کی ده راب دین کی خیران زی کم دنو خیران بات اور یو کې خیري کې غرق کي دي یو فقط په دين دغه معاملې نو کله کېستو دین وته نصيحه سفيحه نو ته هم سنا سخير وسو له لا سنا سخير وسو مېم ګهېرنا خيري عظيم وراني خیرمن د ګمندنو خیریازی مرادی خیر عزیمه ویفقه و نماو هغه د ګمندنو کامل فی خورادی او پیو د استغراق ده پاره مطلب د کامل په د دین او تناسب کې کامل او تناسب کې شادت چې الله راغښه راوړي راځو چې لو خير الله ورکوا لو خير هغه د پندنو نو یو صادق دی د دین علم او تناسب کی د دین علم جدا د علم معلوم شو حضرت شیخ الحدیث سبح رحمه اللہ تعالی و حدیث و عنوان کی فرمائل چه علم حبہ ربانی دا علم زلین لا حبہ ربانی دا بندہ محنت کا ولی شی اسبار مستمانا ولی شی و بندہ جے کم نتایج نش مورث طب قواله نتایج نش مورث طب قواله سکهلا باندې حالې وکړي حالت د نو چه ده راځي اسره استمالي سبب څه بتو چې پټم باندې راځي اقرار کې مطالعات کې د دې معلومه شو چې د دې دیالنم ته موطاحت دي سیرم ته موطاحت دي مې اچ کبله ساهي شي اچي ساهي شي نو بیا ورکووم کې الله دې پاللې و دې کی ورته په کال سره مدرسې ده ناراضي مفاهیمه کې تکرار نه کېږي د دې ظاهري د دې سلوک دادات استغنا وړ نه کیږي څرنګه د علم ته ضرورت نشته د علم ته ضرورت استغنا د خبرو معلومي سوالي څه استغنا معلومي استغفر الله مولو میږي چې ډېر ډېر موستوونه کوي راځه ربورځته ولا اور کې نامي یوریت کې منبر د الله وه خیره دوه پښته وو کې دی د استعمالول د ځندګار دي باور څوک چیرته راځو په لار زایر کیداړه چې د دین له اوږه هیڅ تا راځوت چې خیر نشته مې یو د خیر نه مراد خیر عظیم نه نقص خیرونه نشته د خیر عظیم داله چې خپې دین به مراد چه دیتو اوی تنزیل الناقسی منزلت المعدوم تنزیل الناقسی منزلت المعدوم ناچه کمدنو اغا ناقسی غارتاو کو اغا کسک منزلی در معدوم تا یعنی ده دی خیر مقابلہ کی دنیاوی خیرونان دا کل آدم بود دی خیر مقابلہ کی دنیایږي د دنیا او آخرت څخه ماګی رزل الله وی خیرات چې هغه د او کې خیر راوولو خیر اسم جامعونو له خیرات د دنیا ولا آخرت اسم جامع وي د پارا د د دنیا د پایدو د دنیا او آخرت يوسف في الدين قوه و كده بدين كيلم حافظه ادوارك باركت ايضا نفس يقول تو لكي اواثق اذا فهم الاشياء فهم الاشياء الدقيقه نا دې کوم نو بارې وین اغه بارې دې نا دا دې علم نا لگا پوچھا تا ده نه مراه جو علم دې د دې په حقیقت کوې کی او د دې په تاخزه کوې کی ردین ته قاضی ددین دین صدا اوښته کول په کار دي دی. ودین ته قاضی صدا اوښته کول ځکه د نو په کار دي او د دی. فراده دین حاکمیت د دا دین دابسنګ راځي ودین پرې ټول خبر باندې کوي یو واقف ته هوکې جنو در فقه تاریخ کر رئے چه هوا تاوصلو من علم شاہر الى علم غائب فقه صدا ہوئی من علم شاہر الى علم غائب چرے علم حاضرنا علم غائب معلوم کی یا رضا منسوسنا غیر منسوس سکی مالوکی دریو امام ابراهیم وصحانیم فریضه مقدمه ده شامل کیږي راسنی و سره احوالونو نقل دې مبارک نام الفقی ازایل د دنیا ورغب فی, فی الاخره الفقی ازایل د دنیا والراغبو فی الاخرات امام غزالی احیارون کی اوارنی باب کی ذکر کردی دی چیزا تحقیصا مطلبو او خلقو تینا سوا بس لی لفظ سر ظلم کی گی صرف جزیاتو یا دولو تا دیتا خلقو فیقا ویلہ موتا قدیمینو کنیز بانده فی قصطعی مارفت و نفس ما لها و ما علیها مارفت و نفس ما و ما علیها چی او بندار دعو پی جنی چی زمان دفعی دفعا کم اعتقادیات تی کم عملیات تی و کم پیشیات تی چاقی دعو عمل رو پی جنی کیفیت سگی رو پی جنی وما علیها کم عقیدات عمل کم کیفیت مال نقصانی دے در دوار رو پی جنی منجیات کو پی جنی محلکات کو پی جنی فقہ دعوة او لیے بعمل کراولی بعمل کی, کی نیر او اس تیبیان معلومات بیعظان کراولی دید اتک اندر فقہ ریلے کی مارفت النفس مالا ومالی اعطوذی کی عقیدہ عمل او تذکیت النفس چکم نایل افد حدیث جبریل دریو آل شاکونو او اطول پا کداب دلو دریو اجنا اقاید و بیان تاغیف قوی یقا اکبر تصورت دفق شاکو لا دفق چبانده اخلاق خوبي دي دي اوزان دي خيسته کي اوه حالت اخلاق خوبي دي دي اوزان دي بچي تسویر تسخي انسانو تسویر نه شوكي تقرير لقائد او تسویر اعمال بل کي اشيار د ذکر د روانه شابه تفکر اصول شابه د روش په کو د څه لی تاسو په خپل دین کې دا غرو او او د او سره د حاجی په وولو نه سره د کمل کیدو د دې ضرورت راغی هم د تیاګان نه راله د دې یو بل شیزو جوړا جوړه له تا په کومه لاره ولته نو د د وییاکو معلومات دای چې ګندرته په وینا نن کې وي په خیندې اگر دراخی دی نه خبر اگر څنګه چې پیاسو نه خالي ما په تور نصب مالا او مالیا ما یې دلاو به خير او خفیروب دي تینه اا سوچ راځو چې اپویاور کی درہ پدین کی پدین بالے اپویا کی فید دی جوورا اکویا اگوار تک سے کمنو نصیب کی اس پہ غراف رہے بہر شاکی بوئی کی بہر طرف بوئی کی او با قائدو او با او با کیفیاتو سوال رہتا ہو چالہ رب و رضا نبی رسلام رسول قررے او اگر علی نبي صلى الله عليه وسلم بهم خير رسوه لشي أو نبي صلى الله عليه وسلم بهم باندل اقول ورکوه لشي اقول ورکوه لشي جواب وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِينَ إِنَّمَا أَنَا دایلو دخصیمون دی مازه الله رب رضات ما راځي او ځین چې کومه د تخصیمونه ما ورکوون دي او حقیقت تر څون دي هغه د ګندنو الله رب رضات یاري تا کار لري تا ما په زړه تاسو مو کومه هغه ټول په سوال او حقیقت څه سود شي کار دی الله رب دې ستاره او یې کومه چې ګنډل الله رب دې حقیقت د و ملار سي مکران مجید کبیر دی هو دالم الله متقياً حقيقة ترسي يسال إلى المطلوب مقصود ترسي فالله متقياً رسي الله أبول ذو رسي وإنما أنا قاسم والله يعطي ويشدك دي قبل النبي عليه السلام لتقسيمهونك والله يعطي او الله ربرزت ورخیه ای عطاج کمنو کارره الله دې د مردن ماتی الله دې زکات میوونه الله مال راکی دې زې تفصیم مال الله راکی دې زې تفصیم کوم ان شاء الله مال نی راکړې دې تفصیم مال الله ربرزت دې راکړې او سیماوی د ګلمو زویانه شو کوله مطلب دا دی چې پстаў یا پپپل په امبار دي ټول مهنت او مشقت باندې یعني مرسه ورکاو پدې باندې چې سیما دغه وګور سیما په اسباب استعمال کې ورکوول چې د ګندرو الله رب ال عزت او همدا و ارقا شوم یقینا د ګندرو تسبیح وخت کې ما والله یو فی